Розділ четвертий Я зазирнув у колодязь, і хоча глибини його було лише двадцять футів, у безмісячну ніч роздивився тільки білу пляму покривала. А може то була наволочка. Я опустив на місце ляду, трохи її вирівняв і вже тоді вирушив до хати. Старався йти саме тим шляхом, яким ми несли наш жахливий сувій, навмисно тягнучи ноги, намагаючись заразом стерти випадкові сліди крові. Вранці вже зроблю це як слід. Я відкрив для себе тієї ночі дещо таке, чого не варто знати більшості людей. Убивство – це гріх. Убивство – це прокляття. Звісно, власного розуму і душі, навіть якщо мають рацію атеїсти, і загробного життя не існує. Але вбивство – це також робота. Ми відчищали спальню, аж поки спини нам не подерев'яніли. Потім пересунулися в коридор, далі до вітальні, і нарешті на ганок. Кожного разу, як нам здавалося, що ми вже закінчили, хтось із нас знаходив нову плямку. Коли світанок почав висвітлювати східний край неба, Генрі навколішки шкрябав щелини між дошками, підлоги спальні. А я теж рачки у вітальні дюйм за дюймом досліджував сплетений арлет-килимхідник, вишукуючи ту єдину краплину крові, котра могла нас зрадити. Там не виявилося жодної, в цьому сенсі нам пощастило». Окрім однієї краплі поряд, розміром як десятицентова монета. Вона скидалася на краплю від порізу під час гоління. Я її відчистив, а тоді повернувся до нашої спальні. Подивитися, як там Генрі. Йому на вигляд вже покращило, і сам я теж почувався краще. Гадаю, це завдяки приходу денного світла, котре, здається, завжди розвіює з наших страхів. Але коли Джордж, наш півень, видав своє перше бадьори кукуріку, Генрі здригнувся, а відтак засміявся. Коротко, ніби в втім сміху було щось негідне, але це мене не злякало так, як той його регіт, коли він опритомнів між корівником і старим колодязем для худоби. «Я не можу йти сьогодні до школи, татуньо, я дуже втомився, і я гадаю, люди можуть про щось догадатися з мого обличчя, особливо Шенон. Я про школу навіть і не подумав, що вкотре вказало мені на моє напівпланування». На моє через гузно напівтупування. Я мусив би відсунути цю справу на той час, коли наша окружна школа розпустить учнів на канікули. Це означало зачекати усього лише якийсь тиждень. Ти можеш залишатися вдома до понеділка, а потім скажеш учителеві, що в тебе був грип, і ти не хотів поширювати його на решту вашого класу. Це не грип, я, але я дійсно хворий. І я теж почувався хворим. Ми розстелили чисте простирадло діставши його з її шафи для білизни. Так багато речей в тому домі були її, але перестали бути. І звалили на нього закривавлену постіль з ліжка. Звісно, матрац теж був у крові, і тому також мусив зникнути. Ми мали інший, не такий хороший у задній повітці. Я зав'язав у вузол постіль, а Генрі поніс матрац. До колодязя ми підійшли якраз перед тим, як настав час над обрієм вигулькнути сонцю. Небо вгорі було ідеально чистим, гарним обіцяв бути день для кукурудзи. Я не можу туди дивитися, татуню. Тобі й не треба, відповів я і вкотре підняв дерев'яну ляду. Я подумав, що мусив би перш за все залишити її відкритою. Думай наперед, економ зусилля, любив повторювати мій татусь, але зрозумів, що ні за що не зміг би. Ніколи, після того як відчув чи подумав, ніби відчув, той її останній слабенький смик. Зараз мені вже видно було до дна, і те, що я побачив, було жахливим. Вона приземлилася сидячи, з підломленими під себе ногами. Наволочка цілком розірвалася і лежала в неї на колінах. ковдра і покривало розгорнулися, розлігшись їй по плечах, мов якийсь хитромудрий палантин пані-леді. Джутовий мішок, що утримався в неї на голові, на кшталт сітчастого чепчика, довершував картину. Вона виглядала майже так, ніби вбралася, щоб провести вечір у місті. Так, вечір у місті, саме тому я така щаслива, саме тому в мене усмішка від вуха до вуха. А ти звернув увагу, яка червона в мене помада на губах, Вілфе? Я ніколи не дозволяла собі цей тон до церкви, хіба ні? Ні, це той тон, що його накладає жінка, коли хоче зробити своєму чоловіку оте непристойне. Спускайся сюди, Вілфе, чого ти соромишся? Не марнуй часу з драбиною, просто плигай. Покажи, як шалено ти хочеш мене. Ти ж уже зробив мені непристойність. Дозволь тепер і мені тобі зробити. Татуню. Генрі стояв лицем до корівника, сутулений, наче хлопчик, котрий чекає, що його ось-ось почнуть бити. Чи все гаразд? Так. Я ривком засипав із вузла всю білизну, сподіваючись, що та потрапить прямо на неї і сховає той її жахливий, Задертий угору вищір, але натомість примха протягу спрямувала все їй на коліна. Тепер вона вже сиділа в якихось дивних, заплямованих кров'ю кровах. «Вона прикрита! Вона прикрита, татуню. Я вхопив матрац і теж угніздив його туди. Він спершу упав одним кінцем у темну воду, а тоді нахилився до круглої, викладеної каменем стіни, утворивши щось на зразок балдахіна над нею приховавши нарешті її відкинуту назад голову з кривавою усмішкою. Тепер так. Я опустив стару дерев'яну ляду на її місце, розуміючи, що попереду ще багато роботи. Колодязь мусить бути засипаний. Ах, я і так припізнився з цим взагалі. Він давно становив небезпеку, тому-то я і обгородив його колом з кілків. Ходімо до хати, поснідаємо. Я не зможу і крихти проковтнути. А проте він зміг. Обидва ми змогли. Я насмажив яєць з беконом і картоплею, і ми з'їли все до останньої крихти. Важка праця робить людину голодною. Це кожен знає. Генрі спав до надвечір'я. Я не лягав. Деякий час просидів у кухні за столом, чашку за чашкою, п'ючи чорну каву. Деякий час провів у полі серед кукурудзи, ходячи між рядами слухаючи, як лопотить під легким бризом її подібне до мечів листя. У червні, коли кукурудза зростає, вона балакає, це так схоже, ледь не людською мовою. Декого це бентежить, є такі дурні, котрі кажуть, що це саме звук зростання кукурудзи. А для мене завжди це тихе лопотання було втішливим. Воно прочищало мені розум. Тепер, сидячи в місті, у готельному номері, я журюся за ним». Міське життя – не життя для сільської людини. Для такої людини таке життя само по собі є різновидом прокляття. Сповідь, я вважаю, це теж важка робота. Я ходив, слухав кукурудзу, намагався планувати, і нарешті я придумав план, бо мусив і не тільки заради себе. Були часи якихось років двадцять тому, коли чоловік у моєму становищі не мав би причин для неспокою. в Ті дні чиїсь справи були тільки його справами – Особливо, якщо це поважний фермер, людина, котра сплачує всі податки, ходить до церкви в неділю, підтримує бейсбольну команду зірки Геммінгфорда і голосує просто за весь список республіканської партії. Мені здається, в ті часи всякі речі траплялися на фермах у нашому краї, який ми звемо «серединним». Речі, які проходили незауваженими, не кажучи вже про те, щоби про них кудись там доповідалося. У ті дні дружина чоловіка вважалася винятково його власною справою. І якщо вона зникла, по тому й кінець. Але ті часи відійшли, бо навіть якби вони й затрималися, існувала ж іще земля. Сто акрів компанія Фаренгот бажала тієї землі під свою богом прокляту свинобійню, а Арлет підвела їх до думки, що вони її дійсно отримають. Це означало небезпеку, а небезпека означала, що марення – і напівплани більше не годяться. Коли я після полудня повернувся до хати, я почувався втомленим, але нарешті був з ясною головою і заспокоєний. Наші кілька корів ревли. Пропущено, бо було вранішнє доїння. Я виконав цю роботу, а потім вигнав їх на пасовище, де і залишив до заходу сонця, замість того, щоб приганяти назад для доїння зразу після вечері. Їм було байдуже. Корови сприймають усе таким, яким воно надається. Якби, То Орлет була хоч трохи схожою на якусь із наших корівок, міркував я, вона і зараз була б живою і мукала мені про купівлю нової пральної машини з каталогу «Мавп'ячий Ворд, І я, вочевидь, її купив би. Вона завжди вміла мене вмовити. Окрім, коли зайшлося про землю. З цим вона мала би бути розумнішою. Земля – чоловіча справа. Генрі все ще спав. У наступні тижні він взагалі багато спав, і я йому дозволяв. Хоча будь-якого іншого літа я заповнив би його дні вщент роботою, зразу після закінчення занять у школі. А свої вечори він заповнював би навідуванням коттері або прогулянками з путівцем із Шенон. Вони тримали б одне одного за руки, дивлячись на схід сонця. Увільні від поцілунків моменти, тобто... Я мав надію, що зроблене нами не зіпсує йому цієї солодкої розради, але боявся, що виявиться навпаки. Що я все зіпсував, і, звісно ж, я виявився правий. Викинувши з голови ці думки, я сказав собі, що наразі достатньо вже і того, що він зараз спить. Мені треба знову навідатися до колодязя, і краще зробити це самому. Наше голе ліжко, здавалося, просто волає про вбивство. Я підійшов до шафи роздивитися на її одяг. У жінок його завжди так багато, егеш? Спідниці і сукні, і блузи, і кофти, і спідня білизна. Дещо з останньої таке складне і дивне. Чоловікові навіть не розібратись, де там перед, де зад. Прибрати все звідти було б помилкою, бо пікап так і стояв у сараї, і модель Т під в'язом. Вона пішла пішки, взявши з собою тільки те, що могла понести. Чому вона не поїхала на «Т»? Бо я почув би, як заводиться мотор, і зупинив її. Це виглядало доволі правдоподібним, отже, одна валізка. Я напакував до неї все, що, як я гадав, необхідне жінці, чого вона ні за що не полишила б Поклав туди дещо найкраще з її біжутерії та фотокарточку її тата і мами в золоченій рамці. Я завагався перед туалетним причандаллям у ванній кімнаті та вирішив полишити все на місці, окрім флакончика парфумів «Флорієнт» з пульверізатором і її щітки для волосся з роговим держаком. На її нічній тумбочці лежав колись подарований їй пастором Гокінсом новий заповіт, Але я ніколи не бачив, щоб вона його читала, отже залишив його на місці. Зате взяв слоїк із пігулками вуглекислого заліза, котрі вона приймала під час місячних. Генрі все ще спав хоча тепер тіпався з боку в бік, наче вириваючись з обіймів поганих сновидінь. Я поспішив якомога швидше завершити свої справи, маючи на меті повернутися в хату до того, як він прокинеться. Я пішов за корівник до колодязя, поставив валізку і втретє відчинив стару потріскану ляду. Слава Богу, не було поряд зі мною Генрі. Дякувати Богу, він не побачив того, що побачив я. Боюся, він міг би збожеволіти. Мене самого це видовище ледь не позбавило глузду. Матрац виявився відкинутим убік. Перша думка моя була – це вона його відсунула, намагаючись вилізти назовні. Бо вона все ще жива, вона дихала. Чи то так мені і здалося спочатку? А далі, щойно крізь перший шок, почала вигулькувати здатність мислити логічно. Коли я запитав себе, від якого ж це дихання може здійматися і опадати жіноча сукня – не лише на грудях, а вся від шиї до окрайку подолу. Заворушилися її щелепи, немов вона намагалася заговорити. Втім, не слова виринули з її значно збільшеного рота, а пацюк, що ласував там її делікатесним язиком. Хвіст з'явився першим, а далі її нижня щелепа відслонилася ще ширше, і він виліз задом, шукаючи собі пазурами задніх лап опору на її підборідді. Пацюк ляпнувся їй у пелену, і відразу ж по цьому, з під її сукні, потоком ринули його брати і сестри. В одного щось біле застрягло у вусах, шматочок її комбіне або, може, трусів. Я пожбурив на них валізу. Не міркував про це в голові у мене гуло від жаху й огиди, а просто кинув. Валіза потрапила їй на коліна. Більшість пацюків та, либонь, усі доволі легко її уникнули, а тоді кинулися до круглої чорної діри котру до того був прикривав матрац. Вони його, мабуть, і відвалили своєю масовою вагою. І в мент зникли. Я добре знав, що то задіра. Жерло труби, по якій подавалася вода до лотків у корівнику, поки її рівень зовсім не впав і колодязь став зайвим. Сукня на ній заспокоїлася, вляглася. Фальшиве дихання припинилося. Але вона дивилася на мене, а те, що здавалося клоунською усмішкою, Тепер виглядало жахливим вищером медузи горгони. Я помітив сліди пацючих укусів на її щоках. Мочка з одного вуха пропала. Боже правий, прошепотів я. Арлет, мені так жаль. Твої вибачення не приймаються. здавалося, говорить її погляд. А коли мене знайдуть отаку от з погризеними пацюками мертвим обличчям і з жованою в мене підсукною білизною, ти відразу ж блискавкою відлетиш до Лінкольна. І останнє, що ти побачиш, буде моє обличчя. Ти бачитимеш мене, коли електрика буде смажити тобі печінку, і вогнем палитиме твоє серце, а я усміхатимусь. Я поклав на місце ляду і поплентався до корівника. Там ноги мене зрадили, і якби був на сонці, я майже, напевне, зомлів, як Генрі минулої ночі. Але я досяг тіні, і після того, як посидів хвилин п'ять, Похиливши голову майже до колін, я знову відчув себе самим собою. Пацюки дісталися до неї, ну то й що. Хіба не до всіх нас вони дістаються кінець кінцем. Пацюки – і хробаки? Рано чи пізно найміцніша домовина розвалюється і впускає життя живитися смертю. Такий у світі закон. Тож яка різниця? Коли зупиняється серце і задихається мозок, наші душі або відлітають десь деінде, або просто мерхнуть. Як би воно не було, нас вже нема на місці. Нікому відчувати, як обгризається з кісток, як пожирається наша плоть. Я вирушив до будинку і вже дійшов до ганку, коли раптом мене зупинила думка. А як же те смикання? Що як вона була жива, коли я закинув її у колодязь? Що як вона була все ще жива, паралізована, не здатна поворушити нічим, окрім порізаних пальців? коли пацюки вилізли з труби і розпочали своє мародерство. Що як вона відчувала того, котрий пробрався до її вигідно збільшеного рота і взявся? Ні, прошепотів я. Нічого вона не відчувала. Бо ніякого смикання не було, не смикалася вона. Вона була вже мертва, коли я її туди вкинув. Татуню, погукав Генрі заспаним голосом. Тату, це ти? Так. З ким ти балакаєш? Ні з ким, сам до себе. Я увійшов у дім. Він у спідній сорочці і трусах сидів біля кухонного столу зі збентеженим нещасним виглядом. Волосся в нього стирчало вихорами. Це нагадало мені, яким він був колись пуцвірінком. як, регочучи, ганявся за курчатами по двору, а його песик був, тепер давно вже померлий, за ним по п'ятах. «Хотілося б мені, щоб ми цього не робили», – промовив він, коли я сів навпроти нього до столу. «Що зроблено, то зроблено, і не може бути переробленим», – відповів я. «Скільки разів я тобі це говорив, синку?» «Та либонь мільйон». Він посидів кілька секунд із похиленою головою, а тоді підвів очі на мене. «Почервонілі, налиті кров'ю очі. Нас схоплять, ми потрапимо у в'язницю, чи?» «Ні, я маю план. Ти вже мав план, що їй не буде боляче, і сам знаєш, що вийшло». У мене аж рука засвербіла, так схотілося дати йому ляпаса, тому довелося утримувати ту руку другою. Не на часі були взаємні претензії. Крім того, він був правий. У тому, що все пішло неправильно, винен я. Окрім пацюків, подумалось мені, вони не моя вина. Втім, насправді моя. Звісно, моя. Якби не я, вона б зараз поралася біля печі, готувала обід. Мабуть, розводячись знову і знову про ту сотню акрів. Авжеж, вже ж, але натомість жива та здорова, замість того, щоб сидіти там, у колодязі. Пацюки вже напевне повернулися, прошепотів голос у глибинах мого мозку. Їдять її. Закінчать м'які частини, смачні, делікатесні. А потім... Генрі потягнувся через стіл, торкнутися моїх щеплених рук. Я здригнувся. Вибач, промовив він, ми в цій справі разом. Я був йому щиро вдячний за такі слова. «Все з нами буде гаразд, Генко. Якщо голови в нас залишатимуться тверезими, все буде добре. А тепер вислухай мене». Він вислухав. З якогось моменту почав кивати. Коли я закінчив, він поставив мені єдине запитання. «Коли ми почнемо засипати колодязь?» «Поки ще рано», – відповів я. «А це не ризиковано?» «Так», – кивнув я.